«Говори до мене так, як до матері», – сказала капіля. Одна Шурикова брова піднялася вгору, а друга здивовано зламалася. «Так хочеш, лілічка?» – спитав. «Так хочу. Досить до мене говорити, як до собаки». Це було в капілі щось нове, і Шурик ще більше здивувався. «Чого вона сюди явилася?» – спитала гостро. «Розшукала блудного сина, лілічко», – сказав Шурик. «Хіба не ти їй сповістила?» «Ти ж казав...» Не ходить, мовила Капіля. Та й не знала, де живе. Як же вона довідалася? спитав Шурик. Не знаю, смикнула плечем Капіля. Ну, про це довідаємося згодом, сказав Шурик. Хочу тобі дещо пояснити, Лілечко. Вона, як це тобі сказати, живе в іншому, ніж ми світі, сама бачиш. Коли ж почав випивати, з того світу змушений був піти. Я, лілечко, як знаєш, нікому зла приносити не бажав і не бажаю. Отож, коли ми з матір'ю почали жити в інших вимірах, вона знала своє, а я своє, то вирішив, ліпше нам розійтися. І ми щасливо забули одне одного. І їй добре, і мені. Капіля дивилася на Шурика за чудованими очима. Ти так красиво говориш, Шурик, просто на вдівлінні. Розумієш мене? – спитав тепло Шурик. «А чого б не розуміла? Хіба я дурна?» – сказала Капіля. «Звісно, лілечка, – мовив Шурик. А тепер, як бачиш, у неї розігралося сумління, коли почула, що зі мною сталося. Ні, це не ти її прикликала». «Та їй Богу й думать про неї не думала?» – заклялася Капіля. «Що ж вона хоче?» «Хоче, поки я хворий, взяти мене до себе». «А хіба я тебе не догледжу?» – сказала Капіля, і в неї в очах постали сльози. Ліпше ніхто не догляне, переконано сказав Шурик. А ти чого стоїш? Сідай. Постою, смикнула плечем капіля. Хочеш мене покинуть і піти до неї? Це не так просто, лілечко, мовив серйозно Шурик. На це мені був сон, і ти його знаєш. І я його таке не вигадував. Отже, є в мене на душі великий гріх, лілечко. Я посварений із матір'ю. Вона прийшла до мене і сказала, спокутуй свого гріха. Уяви собі. Так і сказала Тобто хоче, щоб ми не були посварені Бо сказала, жити так більше не може Про це і хочу порадитися з тобою, лілечко, І вона поставить тебе на ноги? Спитала Капіля Зробить усе, що може, сказав Шурик Покличе найкращих лікарів Буде відгодовувати Хіба ти зараз погано їси? Спитала Капіля Сам же казав, що сильно поправився не скаржусь, Лілечко, і ніколи не скаржився, ти ж мене знаєш Але не про їжу йдеться, та й не про здоров'я моє, люба моя А щоб помиритися з матір'ю Бо коли лілечко мені сказати там, він ткнув пальцем у стелю Що маю померти, то ніякі лікарі та їжа мене не врятують Без твоєї згоди звідси я нікуди не піду Бо з тобою зійшовся навіки, отож я не маю вирішувати А ти? Капіля мовчала «Чого ж мовчиш, Ліличко? Кажу тобі правду, як на духу, а як думаєш ти?» «Гадаю, вона має рацію», – сказав Шурик, – «мусимо помиритися, бо я в мене гріх перед нею, а в неї переді мною». Моє сумління Ліличко велає, що до неї порушив я таке Божу заповідь і не шанував матері. «Батька вже нема». Забрали його і десь пропав, а її сумління лілечко так само волає, бо її гріх у тому, що сина все-таки забула, і то тільки через те, що він не путящий. «Да, тобі у неї лучше буде», – сказала задумливо капіля. «Лучше не буде, бо я з тобою звик, а з нею одвик, бо той дух неспокійний і грішний примирити треба, лілечко. Але з однією умовою зможу до неї піти тимчасово, поки лікуватиме. а може, доки сам витримаю І щоб ти могла до мене, лілечко, приходити, щоб і без тебе я не залишався Може б я тебе ще разок сама знаєш І це тобі в голові, обурилася капіля Конечно, лілечка, тому що я б тебе завжди хочу Не говори до мене так, скрикнула капіля, говори красиво, як раніше «Гаразд», – сказав Шурик, зітхнувши. І ще одне важливе. Коли приходити, Миш, то того звів голову і погольгав, ніби полоскав горло. Без цього мені теж не можна, вона не дасть. Будете риндіть, що мені не можна».